Yəhya, 5-ci fəsil Bu hadisələrdən sonra Yahudilərin bir bayramı oldu və İsa Yerisəlimə getdi. Yerisəlimdəki qoyun darbazasının yanında İbranica Betxas da adlanan 5 eyvanlı bir qovuz vardı. Bu eyvanlarda çoxlu xəstə, kör, topal və iflic adam yatardı. 38 il xəstə olan bir adam da oradaydı. İsa onun yatdığını görəndə çoxdan xəstə olduğunu bilərək ondan soruşdu. Sağalmaq istəyirsən mi? Xəstə ona cavab verdi. Ağa, yanımda bir adam yoxdur ki, su çalxalanan zaman məni hoğza salsın. Mən çatınca başqası məndən əvvəl oraya eləyir. İsa ona dedi. Qalq döşəyini götür və yeri. O adam həmin anda salaldı və döşəyini götürüb yeridir. O gün şəmbə günü idi. Ona görə də Yahudi başçıları şəfah tapan adama dedi. Bugün şəmbə günüdür. Döşəyini daşımaq qadağandı. O adam onlara cavab verdi. Məni sağaldan şəxs, mənə... Döşəyini götür və yeri, dedi. Ondan soruşdular. Sənə götür və yeri deyən adam kimdir? Lakin sağalan adam onun kim olduğunu bilmirdi. Çünki İsa o yerdə olan izdəhama qarışmışdı. Bir az sonra İsa məbəddə həmin adamı tapıb, dedi. Bax, sən sağaldın. Bir də günah etmə ki, başına daha pis iş gəlməsin. O adam gedib onu salaldan şəxsin İsa olduğunu Yahudi başçılarına bildirdi. Buna görə Yahudi başçıları İsanı təqib etməyə başladı. Çünki buları şəmbə gün eləyirdi. Lakin İsa olaraq dedi, Mənim atam indiyə qədər iş görür. Mən də iş görürəm. Bundan sonra Yahudi başçıları daha da səylə onu öldürməyə çalışırdılar. Çünki İsa yalnız şəmbə gününü pozmadı. Həm də Allahın öz atası olduğunu söyləyərək, özünü Allaha bərabər saydı. Beləcə İsa olaraq dedi, Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Oğul atanın nə etdiyini görməsə, özündən bir şey etməz. Çünki ata nə edərsə, oğul da onu edər. Ona görə ki, ata oğlu sevir və özünün etdiyi hər şeyi ona göstərir. Ona bunlardan da böyük işlər göstərəcək ki, siz heyrətlənəsiniz. Ata ölüləri dirildib onlara həyat verdiyi kimi, oğul da istədiyi şəxslərə həyat verir. Ata heşkəsi mühakimə etmir, lakin hökum çıxarmağı oğlun ixtiyarına verib ki, Hər kəs ataya hörmət etdiyi kimi, oğla da hörmət etsin. Oğla hörmət etməyən, onu göndərən ataya da hörmət etmir. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Mənim sözümə qulaq asıb, məni göndərənə inanan şəxs əbədi həyata malikdir və ona hökum çıxarılmayacaq əksinə ölümdən həyata keçib. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Allah oğlunun səsini öllərin eşitdiyi zaman gəlir və artıq gəlib. Bunu eşidənlər yaşayacaq. Çünki atanın özündə həyat olduğu kimi, Oğula da özündə həyat olmağı bəxş etdi. Hökum çıxarmaq səlahiyyətini də ona verdi, çünki o bəşər oğludur. Buna heyrət etməyin. Çünki elə bir zaman gəlir ki, qəbirdə yatanların hamısı onun səsini eşidib, qəbirlərindən çıxacaq, yaxşılıq edənlər həyat üçün diriləcək, pisliyədənlərsə hökm üçün diriləcək. Mən özümdən heç nə edə bilmərəm, eşitdiyim kimi mühakimə edərəm və mənim verdiyim hökm ədalətlidir. Çünki məqsədim öz iradəmi deyil, Məni göndərənin iradəsini yerinə yetirməkdir. Əgər mən özüm barədə şəhadət etsəydim, şəhadətim eytibarlı olmazdı. Lakin mənim barəmdə şəhadət edən başqasıdır və mənim barəmdə etdiyi şəhadətin eytibarlı olduğunu bilirəm. Siz Yahyanın yanına adamlar göndərdiniz və o həqiqətə şəhadət etdi. Lakin, insandan şəhadət qəbul etdiyim üçün deyil. Yalnız sizin xilas olmağınız üçün bunları söyləyirəm. Yəhya yanan və nur saçan bir çıraq idi. Siz bir müddət onun işığında sevinmək istədiniz. Amma mənim barəmdə olan şəhadət, Yəhyanın şəhadətindən üstündür. Çünki atanın mənə tam yerinə yetirmək üçün tapşırdığı işlər, indi etdiyim bu işlər mənim barəmdə şəhadət edir ki, ata məni göndərid. Məni göndərən atanın özü də mənim barəmdə şəhadət etdi. Siz heç vaxt nə onun səsini eşitmisiniz nə də surətini görmüsünüz. Onun kəlamının da sizdə qalmasına imkan vermirsiniz. Çünki onun göndərdiyi şəxsə inanmırsınız. Siz müqəddəs yazıları araşdırırsınız. Çünki düşünürsüz ki, onların vasitəsilə əbədi həyata malik olacaqsınız. Ancaq onlar da mənim barəmdə şəhadət edir. Siz isə həyata malik olmaq üçün mənə tərəf gəlmək istəmirsiniz. İnsanlardan izzət qəbul etmirəm. Amma sizi tanıyıb bilirəm ki, ürəyinizdə Allah məhəbbəti yoxdur. Mən atamın adı ilə gəlmişəm, amma siz məni qəbul etmirsiniz. Əgər bir başqası öz adı ilə gəlsə, onu qəbul edərsiniz. Siz bir-birinizdən izzət qəbul edirsiniz. Bir olan Allahdan gələn izzəti isə axtarmırsınız. Və sonda, necə iman edə bilərsiniz? Cuman etməyin ki, mən sizi atanın önündə ittiham edəcəyim. Sizi ittiham edən ümid bağladığınız Musadır. Əgər siz Musaya inansaydınız, mənə də inanardınız. Çünki o mənim barəmdə yazıb, lakin onun yazdıqlarına inanmırsınızsa, mənim sözlərimə necə inanacaqsınız?